Ek dat jy heel gemakkelijk is en rustig daar waar jy nou of sit of le en dat jy rustig kan luister na my stem, terwijl ek met jou praat Ek wil net verduidelik dat ons vanuit die Bijbel die perspektief haldig dat die mens bestaan uit geest en siel en lichaam en dat die gees Godse invalshoek in die mens is, en die mens kan God vertrouw. Die oomlik as die mens jou geloof in God belei, en dan nou die God van Abraham, isak en Jacob, God die enig vader, sien en heilige gees, die skipper, van die hemel en die aarde, dan het een mens een groot deurbraak gemaakt. Want dan is een mens in kontak met God. God is gees. Die Bijbel sê dit, dat God soek ook mense wat hom aan bid en gees en in waarheid, want God is gees en ek wil jou gerust stel dat die mense gees baie skerp is die mense gees kan eindelik nie moeg raak nie, die mense praat betekent van iemand die geestelik moeg maar dit is een verkeerde term om te gebruik want die kan fysisch na die lichaam kan nie moeg raak, uitgeput, en jou brein kan ook, jou sielsdimensie kan ook moeg raak, van een klomp werk en concentratie, maar met sy gees bly altyd superfiks, altyd gereed om na die waarheid van Godse woord te luister. En is ook opgewonde, oor die woord van God, want jou geest weet instinktief, dat dit die waarheid is. Weet instinktief, dat dit om voed. En daarom moet jy nie bekommerd wees, as jy in die slaap raak nou nie. Dit is rechtig nie probleem nie hoor. Teendeel, dit is tot jou voordeel so dat jou lichaam en jou sielste mensie net vir die tykie wat ons bezig is om te mediteer net bykie weg uit die ruim uit weggeruim is net bykie een kant. So ek wil he, jy moet net rustig wees en as een mens nie die persoon met wie, met wie wat met jou praat, met wie jy praat helemaal totale al vertrou nie, dan moet jy weet, dan is daar een mechanisme eindelijk aan die gang om jou te beskerm. So, as jy my nou vertrou, dan sal jy kan ontspan. Want het is soos enige mens wat sê nou maar door die gevaar geconfronteer word, dan is jy ons dan nie rustig nie. en hy is juist onrustig. Dit is soos een dier wat daar in die veld rondloop en hy nou hoor hy skielike snaakse vreemde geluid, daar gestaan hy stil en sy oore is gesput in gereedheid om te veg of te vlug. En dit is maar, die mens het maar die selde soort ding, een mens wil jou self beskerm, En as mys iemand nie vertrouw nie, is het tydelik, tydelik goed dat jy nou nie nou ontspannen rustig wees, want dan moet jy nou juist gereed wees om jyself te kan verdedig. Maar as jy rustig is, hier in my teenwoordigheid, dan sal dit tot jou voordeel wees om te ontspannen, helemaal, totale al te kan ontspannen, en dan jou gees die geleentheid gee om te luister. Nou, een mens kan terwijl jy wakker is, dit so doen, of as jy in die slaap is, dit maak nie rechtig saak nie. So kom ons begin daar met jou voete. Terwijl jy nou rustig sit, en ontspan of leen ontspan en begin praat met jou voet soele, een mens het beheer oor jou lichaam soos wat jy weet as jy wil opstaan of jy wil loop of wat jy ook al wil doen of jy wil kop krap, alles is in beheer, jy is in beheer daarvan nou net so kan een mens ook oefen en leer om jou spire te ontspan, jou hele lichaam, al jou spire te kan ontspan. En, jy moet concentreer uit die aard van die saak op jou voete, as het ware jou voet te sien, en jou tone, en, dit voel ontspan. Nou, as een mens dit recht krijt, dan sal dit voel asof jou voet daar by jou hakskeense kant so evens in die oppervlakte insak. Want dit is dan hoe mys totaal en al ontspanne voel daar. En dan van jou hakskeene af to ontspan tot by jou knieën hullemal totaal en al net ontspan nie, moet so voel hoe alles net ontspan want as daar iets is wat een mens nou voel wat jou self daar gespannen dan moet jy jou self net daar ontspan as jy voel dat jy bijvoorbeeld jou tonen nou in mekaar trek, dan moet jy hulle los dat jy daar net kan ontspan En dan van jou knie af tot by jou jippe, ontspan jou spieren totaal en al. En van jou jippe tot by jou skouwers, jou rugspieren, dat het net totaal en al ontspan. Alles hier by mens, hier by jou skouwers kom, met mens jou skouwers bykie dat sak, en daar is een genuigdheid in die mense skouwers, om die skouwers op te trek, en dit is sommer net een reflex, die mense moet dan willens en wetens dit laat zak, en dan van jou vingerpunte af, terwijl jou palms na onder le, nou jou vingers ontspan, al die spieren in jou hand, jou gewrug en voel hoe dat jou hand in die oppervlakte soebykie insak daar waarop het nou ris op die oomlik en dan van jou gewrug tot by die ellenboog helemaal totaal en al ontspan een van die ellenboog af tot weer tot by jou skouwers daar in die nek en dan as jy dit nou recht gekry het om jou nek, heel te mal te ontspan, van jou nek af tot nou by jou kop, kopvel, en dan ook jou gezig, gezig spieren, jou oor, en vooral as mens nou by jou kop gedeelte is, om jou kakebeens jou evens te laat zak, Nee, jy dan nie jou tanden op mekaar kruip nie, dit los wees. En dan moet jy rustig aasomhalen. Hy rustig, mens kan jou aasomhaling beheer, dit is moendelik, mens kan dit doen, jy kan nou nie rechtig, jou hart klop, beheer nie, maar as jou aasomhaling in een sekere sin, wie jy kan beheer om rustig te wees, dan sal jou hartlop en jou hart spoed so'n bieke verminder. Nou mense wat dit recht krij om die hart spoed af te breng. Nou is ek sê al die goed, neem maar bieke tyd, bieke oefening, bieke concentratie en bieke discipline. Is maar een biediscipline, enige ding wat die mense aanpak is maar een disipline, net soos wat het een disipline is om na Godse woord te luister Of om te bid, een tyd te hee van om te bid En gereeld te bid, soos wat een mens gereeld eet Je weet maar, dit maar een disipline vir die al, vir die persoon wat nou die kost moet voorbereim, spesifieke tijd moet opstaan, en die kost moet op een spesifieke oomblik reg wees en gereed wees, om te word, en so gaan dit maar die heel dag. So alles wat die mens doen, het eindelijk maar een soort van disipline in, en terwijl ons bezig is met hierdie meditatie, sal jy maar eindelik voordierend, wanneer jy geleendheid krijs, vir alles oos muziek luister, om weer dier daar die hele ritse te gaan, van jou voetsoole af tot, by jou kop, om alles net weer, helemaal totaal en al ontspannen te krijg, met die voordeel daarin, dat indien jy vergeet en dan jy slaap raak, is dit net voordelig. dat dit die geval is, en terwyl jy nou bezig is om rustig te ontspan, luister ons ook na muziek, en terwyl jy die muziek luister, moet jy kyk of jy nie op God kan concentreer nie. Dit wat die Heere eindelijk van ons vraag om die dinge in die jimmel te bedink en nie dit wat op die aarde is nie. Wel het moeilik is, is het nie onmoendlik nie. So kom ons luister hier na een muzieks snuit en terwijl jy daarna luister koncentreer, kyk of jy nie kan dink aan God op sy troon, Jezus aan sy rechterhand die vier levende weesens rondom die troon, en dan al die verskillende soorte van engele, miskien bykie bykie daar aan dink, daar geribs is en seraas is, en dat daar aards engele is, en miljoene, hermiljoene, der miljoene engele, rondom God, en dat hier die engele geskapen is met die doel om die mens te bedien om tot diens van God te wees om die mens wat zaligheid gaan beerwe om alle te bedien so God is voordierend met ons in kontak maar om net daar die preenkie vir jy self net weer te sien die gerutsel talk van die vlerke van al hierdie jimmelweesens, terwyl jy dan luister ook na hierdie muziek. The shadows into your angels By the blood I may enter your brightness Search me, try me, consume me faces display your likeness ever changing from glory to glory Terwijl jy met jou lichaam ontspannele en ek kloor jy weer jou, van jou voete af ontspan daar tot by jou kroonkie van die toonkie tot by jou kroonkie. Dis ek vir jou 23 Die Heere is my Herder, Pesalm van David. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou as die Heere een mens herder is, dan betekent dit dat hy voorloop en die skape volg om. met vaste vertrouwe, met absolute vaste vertrouwe, want die herder loop daar in die midde oosten, voor, hulle drijf nie die skape aan nie, hulle loop voor en die skape volg, en dit sal beteken dat die mens jou die totale vertrouwe, in God moet hy as herder. Maar een mens moet sy stem hoor, want dis wat die skape doen, die herder is altyd voordierend bezig, om met die skape te praat, so dat hulle rustig kan wees, want hulle kan eindelijk net rustig wees, so lang hulle die stem hoor, van die herder, En ons moet dit begryp, want God is die skipper, wat uit die niks, met sy woord, die ganse heelal in aan sy geroep het. En wanneer ons uit God geboore is, dan hoor ons sy stem en sy stem maak ons rustig. Maar mens kan nou nie die stem van die Heere hoor, as jy nie na sy woord luister nie, want dit is wat God bewerkstellig het, namelijk dat sy woord tot ons beskikking sal wees. En in sy woord is sy eie karakter sy eie domlikheid hoorbaar. Dit is soos een stem oor een telefoon, byvoorbeeld, of as jy nou luister na my stem en jy ken byvoorbeeld my stem, die gehalte van my stem, die eie domlikheid dan van my stem, as jy my nou al persoonlik sou ontmoet het, en dan my stem in die werkelijkheid dan gehoor het, dan herken jy al praat iemand met jou oor een foon, of dan nou so op een radio. Dan hoor jy nog altyd daar die eiendomlikheid. So as iemand met jou praat en jy kan nie rechtig achterkom met wie jy nou praat nie, dan is die mens in een sekere sin onrustig, is nie helemaal rustig nie. En as, as iemand met jou praat en jy erken nie dadelijk sy stem nie, dan beteken dit dat daar dalk ergens een probleem is, of dit is niet rechtig die persoon self nie, of die, die persoon het dalk, sê nou, verkouwe of is verkouwe en dan tam, tast dit in uh, kwaliteit nou aan. Want dan het jy nasale klanke, wat nou as gevolg van jou Jou sien holtes wat verstop is, wat nie mee al daar die typische nuances van die stem dan nou kan weergeen. En dis in ek goed, want die Heere sê, my skape luister na my stem. Hulle sal die stem van een vreemde nooit volg neem. En dit is wat in een mens vibreer, daar is een resonantie binnen in jou gees, omdat God ons vader is en ons uit om gebore is en ons het van sy gees, Godse gees, tot ons in ons. Dit is die goddelike natuur, wat ons dan van hom ontvang het, en wat al hoe meer verfijn en verfijn en verfijn en verbeter soos wat ons nou geestelik groei en daarom is ons rustig as ons weet God is ons herder en ons wil na hom luister dan het ons die vertrouwe dat die tweede gedeelte van die eerste vers ook waar is, niks sal my ontbreek nie. Hoekom nie? Omdat God in al my behoeftes voorsien, na die rijkdom van sy genade, dit mag nou nie ooreenstem met dit wat ek self dink wat my behoeftes is nie. Nou daar is een verskil, tussen wat God dink wat my behoefte is en wat ek dink en God is altyd reg omdat hy God is omdat hy alles weet en omdat hy my beplan het ek is een beplande kind van God ek is in hierdie tyd gebore omdat ek in hierdie spesifieke tyd moes leef en sekere dinge moes beleef, so God dit alles kan gebruik, enerzijds om my te vorm, anderzijds om my in daar die situasie bruikbaar te maak. Want God het altyd mense. Maak nie saak in wat er tyd nie. Godse saad is altyd hier. so niks al my ontbreek nie. Kom ons dink net aan Johannes die doop, wat op een specifieke tyd ge geboore is, die rechte tyd, op die rechte tyd, die rechte boodskap uit Jesaja gehoor het, van een stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die heren, en wat geweet het dat dit nou hy is, oortuig dier die gees, van die Heere wat in hom was, en al sou dit nou gelijk het vir mense, of daar dinge is wat ontbreek, want Johannes die dooper het, snaakse soort van kameel haar, gedra, en, sy voedsel was, wille jening, as daar, nou so iets is soos dit, en dan springkane, springkane en wilde jening. Hoe dit ook al sy ons van in die praat nie, oor precies waar het was nie, feit van die saak is dat hy omself gereed gemaakt het om in een woestijn te gaan woon. En as een mens om so bekyk, Mag dit al wees dat ons sy so dink het uit, uitgebrek? Maar hy het nie gebrek gehad nie, dit was soos wat God dit beplan het, sy leven het so verloop soos wat God dit beplan het. Is wat die reden, is een fijn waarheid wat een mens al moet probeer onthou, rondom wat jy besit, dat die heren sê, jy moet tevrede wees met wat jy het, omdat jy weet, die heren is my herder. So die herder nou het om die het en jy loop na een specifieke plek toe, dan moet die skape nie nou denk maar, want jy weet, ons moes enig op een beter plek nou gewees het nie. Hulle met soveel vertrouwe hee in die herder, dat hulle aanvaard, dit is die beste plek. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar russes, laai hy my heen. Jou ken nie moes al die spreekwoord waar mense sê, Die gras aan die andere kant is altyd groener. Het is moos het een soort van een sielkundige percepsie. Het moet nie al noodwendig waar is, maar het is een soort van een waarneming, een percepsie. Dat jy denk iemand anders is jy het iets wat beter is as wat jy het, totdat jy dit het en jy terugding in wat jy gehad het, dan tot die ander inzicht kom. Jy laat my neerle in groenweivelde na waters waar rus is. Waters waar rus is beteken nie altyd precies die selfde nie. Een water kan een rustige uitwerking op een mens hee, Een kan muziek kry, of sommer net die geluid van kabbelende water. Mens kan dit op jou cellfoon ook maar aflaai. En jy kan met daarie, as jy dit nou muziek wil noem, kan jy slaap. En dan sal daar die kabbelende water deel die daar vir jou speel, as jou cellfoon nou naweer jou is gedachtig aan die feit, dat daar ook maar probleeme is met self hoe een naam mens. Maar kom ons laat dit nou ees daar. kan dis oor die rustigheid daarvan en nie die aard nie kan, mens kan sê nou maar by die see wees en dan is die golwe en die geluide daarvan heel anders as die geluid van water by een klein sproik Maar het nogthans sê dit hierdie rustige, kalmerende uitwerking op een mens. So Godse teenwoordigheid en sy woord, en dat waarmee hy met ons praat om te ontdou, dis altyd, sy woord staan altyd centraal, dis eindelijk maar waar oor alles gaan. Want uit sy woord het alles ontstaan, ek ook, ek en jy. Dis ek om ons Godse woord kan hoor en dat het binnen in ons kan vibreer in my geest, totdat my gees en siel en lichaam so beinvloed is dat daar een eenheid is tussen geest en siel en lichaam. Want dit is uiteindelik wat die eindresultaat moet wees om gees en siel en lichaam onberuspelijk bevind te word by die wederkoms van die Heer Jezus en mense, dit wat jy nou huidiglik doen is eindelijk deel van die gereedmaakproces namelijk om God toe te laat om in jou te werk soos in Filippense hy verkoek my siel hy verkoek my seel. As een mens bijvoorbeeld moe gewerk is, en jy kom vir die huis, en jy gaan onder die stort staan vir so 5 na 10 minute, en dan afdroog, en farstere aantrek, gemakkelike kleren, dan mag dit wees dat een mens helemaal verkoek voel, na lichaam en siel, alhoewel jy nou nie daar met jou siel, onder die stort gestaan het, die om jou lichaam haal, sy met mekaar, een invloed as, wederseidse, invloed, van die ene kant, na die andere kant, het is maar so spanning, mens gespanne is, wat eindelijk uit mense brein uitkomt, dan het het uitwerking op jou speer en jou speer trek saam. Dit is waar die verhoogde bloeddruk ook vandaan. Ga maar oor die spanning van die spierspanning. Hoe meer gespanni is, hoe raak die bloeddruk. Maar is dan sielkundig eindelijk die oorsprong daarvan. So hy verkoek My siel, en ek hoop dat jy, as jy morgen ochtend wakker word, kan voel dat jy na lichaam en siel verkoek is. En hy lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Hy lei my in die spore van, gere hy lei my die spore van gerechtigheid. Nou in die spore wat dit kan wees, is die spore van Jezus. Om hom te volg, waar hy jyn beweeg om saam met hom te beweeg, is ook om ons so eenvoudig een mooi preenkie het van Jezus en sy disciples. En waar Jezus ook al jyn beweeg het, het die disciples saam met hom beweeg. As het ware in sy voetspore gevolg het, Nou ons het nou nie vandag daar die soort voorrecht dat Jezus nou hier in die persoon nie na by ons is nie. Maar wat ons het is die woord en hy is die woord. En moet een mens eindelijk maar die woord by jou heewe. He? Dit is hoe kom die Heere ook sê, hy skryf nie meer sy wet op kliptafels maar op die vleestafels van ons hart. Ons is eindelik een geskryf, waarin God geskryf het, en een boek wat gelees kan word. Sien ons ons nog nie al die daarvan bewis nie, maar mense kan, baie dinge van ons lees, dier nou so vir ons te kyk, bijvoorbeeld in jou gezicht te kyk en te sien of jou gezicht ontspannen is en of alles op een frons getrek is en jou oog wat baie na aan jou siel sit en wat as het ware in die unieke aard van die mense oog jou siel weer speel of die rustigheid en kalmte wat daar in die siel is, of dan die onrustigheid. So kom die Heere dit so vir ons wonderlik beplan het, dat die mens oogkontak kan heen met een ander persoon. Al is die persoon op afstand, dan is daar of kontak of nie kontak, die bedoelende oogkontak, En dis altyd aangenaam, wonderlik, wonderlikke ervaring om oogkontak te kan hee. En om daaruit af te lees, want soms is dit baie makkelijk eindlik om in iemandse oog te kyk en die eerlikheid van die persoon weerspiel te sien daar in die oog of dan nou die teenoorgestelde. Mens kan baie in iemand oog en die bewegings van die oog en of iemand een rustige manier het om na jou te kyk en of daar die hele tyde wegbeweeg is van die oog in een ander richting weg of dan nou direct na jou te kyk en in jou oor te kyk met een rustigheid, dan nie met een staar nie, maar met een rustigheid. Toe ek nog self as student was, het ek gekyk na een bepaalde student, wat wanneer hy gepreek het, het hy geen oogkontak gehad met die gehoor nie, hy het nooit, maar soos hy nooit na die gehoor gekyk, Sy oe het altyd in allerhande ander richtings beweeg, teen die dakvas, of die mere, of die vensters, of iets van die aard, die achterkant van die muur, of na die kante, maar die altyd was sy oe weg van die gehoor af. Jy kon nooit in sy oe kyk nie, dit is ongemakkelijk. Dit maak een mens meer gemakkelijk om in iemands oor te kan kyk. Hy leie my in die spore van gerechtigheid. Gerechtigheid beteken die wil van God. Om Godse wil te doen. Mense, dis die wonderlikste ding wat ooit met jou kan gebeur. As jy die heel tyd bezig is om Godse wil te doen, As jy daarvan oortuig is dat wat jy doen god Godse wil is, dan is daar net een totale rustigheid in jou. A rustigheid en een tevredenheid om in hierdie spore van gerechtigheid te loop. En al gaan ek dan ook in een dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Nou, moet jy onthou, moet jy, jy kijk na die woorde en die manier hoe dit gekies is. Al gaan ek ook in een dal van dood skade weer. As een mens nou een klompie skaap het, wat jy oppas, skaap wacht in die stap en hy loop soms dalk in een plek waar daar net skadewee is en jy kan omtrend niks sien nie dan is daar altyd die mootlikheid van wilde dieren wat jy kan bespring en so meer dit beteken nou nie dat daar nie sylke ondieren nabij is nie Maar hy wil sê, ek sal dit nie vrees nie, ek sal nie vrees bevange word daarvoor nie. Ek het vandag, het ek na iemand wat vir my video so, videoklip gestuur het van Ek wonder of dit twee mense is van die kooisan, ek vermoed so'n wat wilde dieren, en as ek nou wiekie terug dink, dan wonder ek of dit nie dalk uh, dink is leiparts sy prooi afgevat het, het mag dalk nou goe leeuws ook wees, maar ek kan nou nie mooi en mooi onthou nie, ek weet nie, het is wilde dieren, wat die prooi plat getrek het, en hierdie twee persoene het hierdie prooi afgeneem en terwyl hierdie wilde dieren wat nou dalk nou, nou glijperts, ja glijperts kan wees op hulle afgestorm het het hulle net hulle verwolders so met een stik stok so hulle het geen vrees eindelijk vir hierdie wilde dieren nie hulle vat hulle prooi af en verwolder hulle met een stik stok So, verstaan nie, dit is nie dat jy nie in zulke situasies gaan kom nie, maar jy gaan nie dat die vrees jou oorval nie. Gaan die vrees bevange wees daarin nie. Ek sal moet opstaan, en die situasie vierkantig in die oor kyk, want dit is ook wat hierdie twee persoonen moest gedoen, en jy kan nie maar sommer nie door rug op die gevaar draai nie, jy moet bewus wees van elke beweging wat hulle uitvoer, so jy op die rechte oomlik kan verwilder, nou dit is ook wat die geest van die Heere vir ons sê, in die woord, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlog, jy moet om weerstaan, jy kan met los nie, Nou ek sal geen onheil vresie, want u is met my, en die stok en die staf vertroos my. Nou mens moet onthou dit die staf en die stok, die er die herder gebruik kan word, om die skaap ook te disciplineer, ons moet dit verstaan is om te, te disiplineer, dat die skapen nou nie in een verkeerde richting loop nie, as het in die richting wil neig, dat hy hulle met hierdie stok en staf sal disiplineer, om dit nou nie te doen nie. As jy dit so kan verstaan, dan maak hierdie sin, vir ons dan sin, hierdie sinneke maak sin, dat as ek gedisciplineer word door God dan ontstel dit my nie dit stel my rees, reeds gerus in die feit dat ek weet God geef my om maar in ons moderne samenleving het mense al so tuchteloos geraak dat tucht amper onmenslik beskouw word. Ek in die skool was, en ek, ek skoolkant was, was daar nog iets soos lijfstraf. Weet nie of iemand wat luister dit sal on kan onthou nie. Maar dis vandag totaal en al onaanvaarbaar as gevolg van menserechte selfs kinders in een huis, sou kon, na die politiestasie gaan, en een klag leed, tegen ouders wat hulle getig het. Nou, dit is nou een snaakse situasie, waarin ons leef, want die Heere sê, hy tigtig die een wat hy lief het. Disciplineer een persoon, nou hoe moet die heren ons nou disciplineer As ons nou die heel dit zou sien as, as verkeer Dan gaan een mens later een identiteitskrisis begin beleef so mens moet die heren vertrouw om jou te help met disipline ook om jou te disiplineer en die dit te hanteer, om het te kan hanteer en nie opstandig te raak daarin nie want God is lief vir ons, hy geef ons om en hy ken die omstandighede, hy weet alles van een brullende leeuw wat hier rondstap of een leeuw of een Een sogenaamde leeuw. Dit is die rechte geleer, hy loopt soos een leeuw, want hy probeer altyd God na Maar God weet van die van die gevaar. En soms gaan alles met disiprine gepaard. As die mens een soldaat is wat moet gaan vecht, dan moet jy jylle klom disiprine aanleerd terwille van oorleving. Ja, seker goed wat jy net dood gewoon nie mag doen nie, maar dit gaan nie oor dit nou een wet is nie, dit gaan oor die feit dat jy as mens beskerre moet word. En soms moet jy iemand teen hom self of teen haar self beskerre. Want die mens kan self vernietigend optreed. Verskoring. So die Heere is my herder en hy is in beheer van alles En u bereid die tafel voor my aangezicht teen oor my theestanders Dit is een prachtige vers, ek hoop jy kan dit vanavond Jou eie maak Dat mense jou teenstanders Dat hulle teen oor jou staan Nee, en dit kan enige persoon wees die duivel gebruik gewoon ek die persoon wat die naaste aan jou is maar u bereid die tafel voor my aangezegd die heren sal jou wees hoe hy vir jou voorsien en in jou gins en in jou voordeel en tot jou voordeel optreed te midde van tegenstand te midde van mense wat jou probeert teestaan. En dis ongelukkig nou maar net dood gewoon so, dis waar. <coughs> Dat jy teestanders kan hee, en wat jou ondergang soek, sonder dat hulle dit expliciet nou zou sê, maar die handelsweise en verskillende dinge wat jy kan achterkom die persoon eindelijk bezig om jy ondergang te bewerk, of te probeer bewerkstellig maar die Heere sal daar die persoon laat beskaamd staan U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, dit wil sê, dit is die heilige geest, dit is Godse geest wat oor my uitgegiet word dis maar soos die doping met die heilige gees, maar dis die heel tyd die en die vervulling met die heilige gees, Godse gees kan al hoe meer van my as mens besit neem, so my beker oorloop, en ons moet dan hou, ons het een verskrikkelike belangrike gedeelte in die skrip, van die vijf weise en die vijf dwaase maagte wat albei. Albei groepe maagde is, dat wil sê deel van die kerk En albei het olie, dat wil sê hulle heilige, heilige gees Maar van hulle het genoeg gehad Tot toe toevals, soos wat hierdie psalm dit aan ons voorhou My beker loop oor dat is wanneer jy gereed gaan wees, want daar, daar was 5 van hulle wat nie gereed was, jy wat nie genoeg olie gehad, hulle bekers het nie oorgeloop nie, en teendeel, hulle moes gaan olie kry, en toe was hulle te laat, net goedheid en guns sal my volg al die dag van my leven, dit is as een gevolg, van psalm 23 se vorige verse, wat hierdie gevolg daarvan kan wees, goedheid en gins, volg jy nie somme net automatisch nie, die rest van die psalm moet ook dan waar wees, soos dat hy jou herder is, en dat jy dierom gelei word, en so meer en so meer, en jou beker loop oor van olie, dan sal daar net goedheid en guns volg, al die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Heere bly, tot die lengte van dag. Daarmee groet ek jou, as jy aan die slaap geraak het, om <coughs> danne, dis nie een probleem nie, maar mag jy dan een wonderlijke nachtrus ervaar, ek slaap, vrede van die Heere is met jy, en as daar een is, dief jy sien ek jy om 7 uur, en sê ek vir jou dan Shalom, lekker slaap Al sou die vuieboem nie bot nie en daar geen druie aan die wingerde wees Al sou die leef oes misselik, en die lande geen oes lever nie. Al daar geen klein vee in die kampen meer wees nie, en die beest kraal, sonder beeste wees. Nog dan sal ek in my Heere Jebel, sal ek juig in God my redder. Die Heer my God, geef vir my kraal. Hy maak my voetes, soos die van vane ribbel, op hoe plekke laat hy my veilig loor. Die Heere my God, kie vir my kracht, hy maak my voetes, soos die vane ribbel, op hoe plekke laat hy my veilig loor. Als so die vee boem nie bot nie, en daar geen driuwe die vinger te wies, Sou die olijf oos mislik In die lande gee oos lewe nie As sou daar gee kleinvee in die kampen meer wees En die beestkralen sonder beeste wees Nog dat sal ek in my Heere jubel Sal ek juig en God my redder Die Heere my God, geef vir my kracht Hy maak my voetes, is die vane rib op, op hoeve plekke laat hy my veilig lood. Die Heere my God, kie vir my graag, hy maak my voetes, is die vane rib op, op hoeve plekke laat hy my veilig lood. sal op u vertrouw. Die Heere my God kie vir my graad, en maak my voete soos die van een rippel, op hoe plekke laat hy my veilig loor. Die Heere my God, kie vir is die vanere bos, op hoe we plekken laat hy my veilig lood.